Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Úrökel Sivánakim Vajnai Attilát Minőségi szünet Egy rövid bemutatkozást kérek, mert mi ebben a műsorban még nem beszéltünk Vajnai Attil vagyok az Európai Baloldal elnöke az Európai Balazsai párt elnöki tanácsának tagja. Civil foglalkozása? Mérnek vagyok, és megújul energiákkal foglalko foglalkozó vállalkozást vezetek. Családi állapot gyerekek fel a hagamnak. Családi állapotom úgy gondolom, hogy nem, nem annyira jellemző van a mai magyar társadalomban, de talán nem is érdekes az társkapcsolatban élek, két nagyobb fiam van, és hát remélem, hogy ők is az élelődnek megtalálják a helyüket. Életkor? 52 év. Itt van előttem a történetnek a harmadik fejezete, elmeséltem a Respekt díjat, a Népszabadság Respekt díját, elmeséltem Sándor Mária előtörténetét, elmeséltem azt, hogy én hogyan viszonyulok a történethez, elmeséltem, hogy önnel tegnap minek aprópóján vettem fel a kapcsolatot zászló rud és rajta zászló, legyen az ö, egy párt, legyen az hosszú katinka, vagy legyen az Sándor Mária, akivel valamiért azonosulnak az emberek, és azt hiszik, hogyha a zászló mögött mennek, akkor jó cél érdekében, jót tesznek. Felolvastam azt, ami a mi időnkben először megjelent, felolvastam azt, amit erre válaszolt Sándor Mária, és itt van előttem Sándor Máriának való válaszuk. Előre szeretném önnek megmondani, nem lesz fákiás menet a mi kettőnk beszélgetése. Igen, csak az a helyzet, hogy miközben önnel szerettem volna valamit leleplezni, itt ennek a műsornak van egy alcíme, hogy itt mindenki megkapja magáit, nos, hát ez alól ön lesz kivétel, e és legyen szíves, e akkor azt mondja meg nekem, hogy a mi időnk szempontjából. Egyrészt mi a mi időnk, és ön mi a mi időnk szempontjából. Én, ha mi, a párt nincs, a, pártus, a pártus. Na most ezt az egészet újra kell mondani, mert itt időnként a telefon viszonyok elképesztőek, de szól a rádió, és ez a legfontosabb, hogy amit eddig mondott, azt mondja újra, mert semmit nem lehetett érteni. Értem. A, a pártunknak nincs arra pénze, hogy nyomtatott újságot, kiadványokat tartson fenn. Ezért úgy döntöttünk, hogy internetes újságot alapítunk, olyan újságot, amely nem egy párt szócsőként működik, hanem egy fórumként, tehát ugye, a lényegében a párthoz közelálló, de szabad vélemény formáló hírportálként, amely a világ híreiről, a baloldali pártok híreiről és a saját magyar társadalom fontos kérdéseiről. Ön ebben micsoda? Én tagja vagyok a Szerkesztőbizottságnak. Oké, rendben van. Tehát amikor én a válaszunk Sándor Máriának szedem szét, akkor egy olyan választ szedek szét, amely szellemét tekintve egyébként nem ment szembe azzal, amit, amit ön, ön gondol a történetről. Ilyen, én részese vagyok ennek. A... Oké, rendben van. Akkor, akkor elnézést nem vagyok ügyész indulataim vannak, azt magamban tartom, de az indulataim érződnek majd a kérdéseimen, és nem lesznek barátságos kérdések, de én azt tanultam, hogy az ember kérdezzen, és nem minősítse, elkezdeném. Először is, először is azt kérdezem öntől, én györgy műsorában is ki nem azt, amikor valaki azt mondja, hogy nevem és címem leadva a szerkesztőségben. Én a sajtóban dolgozom több évtizede sajnos, azért sajnos, mert ebből adódóan nem vagyok fiatal. Engem a munkám miatt már ért hátrányos megkülönböztetés, voltam a Gyorskocsi utcában. Ugyanakkor fel szeretném hívni szíves figyelmét, hogy az ön megnyilvánulása élményt nyomon követtem eddig is, függetlenül, hogy nem beszéltünk. A mi időnkre ez nem vonatkozik. A mi időnk írásának jelentőségét az én szememben súlyosan erodálja az, hogyha Sándor Mária egyébként felemlíti azt, hogy miért nincs név mögötte, akkor önök a válaszunkban azt tüntetik fel, válaszunkban először arra reflektáltunk, vagy nánk, hogy a cikk szerkesztőségi cikk volt, amelynek végső formája az több ember ötlete is hozzájárult. Oké, okay, eddig még elmegyek. De az, hogy őszinték leszünk így, egyikünk sem vállalná fel nyugodtan nevét és kilétét, nem kell önnek bemutatnunk a hatalom magatartását azokkal szemben, akik nem mernek állni bármilyen elnyomás ellen. Magyarul beszélek, ez szintiszt a gyávaság. Na értem. Ö, és nyilvánvaló, hogy a mai viszonyok között uh, mi is arra az embereket, hogy... De könyörgöm, engem a mai műsorra miért számol lehet kérni? Engem Fiala Jánosnak hívnak. Igen. Írja ön azt, hogy ez egy szerkesztőségítszik, és akkor tudomásul veszem. De ne rúgja ki a hoketlit maga alól, miközben kötél van a nyakán, és ne írjon onajat, hogy őszintét leszünk, egyikünk sem vállalná fel nyugodtan a nevét. Akkor az egész ne haragudjon, az én szememben szart se ér. Megkönnyítem a helyzetet. Én felvetettem azt, hogy szívesen vállalom az én nevemben ezt a választ a szerkesztőség tagjai. Ezt leszavazták, tehát ők úgy gondolták, szeretnék kifejezni azt az állapotot, megmutatni azt az állapotot, amiben mi dolgozunk. Tényleg, tényleg nyomás alatt vannak a tagjaink, a szimpatizánsaink. nagyon sokan nem mernek nyíltan kiállni. Van olyan jogi ügyünk, amiben én nekem személysem, ahol még jogázt is nagyon nehéz szerezni, mert éppen a jobbikkal szemben jobbik a támadó fél ebben a védet. Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben dolgoznak a, a mi emberek. A bányászok De... is nehéz helyzetben dolgoznak, meghalnak. Ez... Ez... Én ezt megelőzően azt a történetet vetettem fel, hogy Juhász Péter annak a, a tévének a stúdiójában meséli el, hogy Pert nyert a Blik és a Népszabadság Rogán Antallal szemben, amely tévé első fokon kiszáll a helyreigazítási perből. És Kálmán Olgaánál egy olyan ember beszél, aki egyébként része ennek a televíziónak, amely kompromisszumot kötött az igazságban. Márpedig az igazságkötésben nincsen kompromisszum. Önt meggyőzték a többiek, rosszul tették. Megyek tovább az ez az én véleményem természetesen. A következő dolog. Ön nagyon jól tudja, mert itt él Magyarországon, hogy milyen jelentősége van a civil mozgalmaknak, és hogy a civil mozgalmak Magyarországon és a világban, természetesen van jelentőség, hogy a világban hol, milyen módon és hogyan szerepelnek. Azt is tudhatja, hogy a civil mozgalmaknak milyen képességük van arra, hogy betagozódjanak a nagy politikába, illetőleg azt is tudja, hogy az elmúlt időben a politika milyen törekvésekkel él, hogy magukat, a civileket betagozza saját maguk közé, részint azért, hogy elvegye tőlük a feladatot, részint pedig azért, hogy kriminalizálja őket, függően attól, hogy milyen mozgalomról és kiről van szó. Eddig követhető voltam, ugye? Teljesen. Ugye ön is tisztában van azzal, hogy hány olyan civil megmozdulás volt, egyébként nem olyan nagyon sok, amely azt mondta, hogy ne vigyetek magatokkal zászlót, mert mi szeretnénk, nem elég, hogy civilek akarunk lenni, de annak is akarunk látszani. Na most, ami a Jobbik megítélését illeti, a tekintetben azt hiszem, hogy ön, köz, tehát ön és közöttem nem lesz akkora különbség, de amikor azt írja a cikk, téved, hogy nem követjük önök munkáját. Egy szavunk nem volt, amikor a PML, a DK-val és más szervezetekkel mutatkoztak. Én azt tudom önnek mondani, de amikor a DK-val, a PML, vagy nem tudom, az msp vel vagy bárkivel mutatkozott, Sándor Mária akkor elindult a Jobbik felé. Ezt a tévedés minimális kockázatával mondom. És az, hogy önöknek ezügyben egy szavuk se volt, az az én szememben az inkompetenciájukat, a felkészületlenségüket, a magyarországi viszonyok nem ismeretét mutatja. Mint tartom a válláspontomat, hogy ön, ön egy abszolút pozitívan és e, a jó iszakban kritizál. Persze szeretném megértetni önnel, hogy miért, miért gondoljuk úgy, hogy a civil szervezeteknek társadalmi és fontos rendszer szintű kérdésekben párbeszédetkel folytatniuk azokkal a politikai szereplőkkel, akik a döntésekben is részt vesznek. Ez nem vonatkozik természetesen a szélső újfasiszta neonáti új szervezetekre. Európában, ahol igen komoly hagyományai vannak, nyugat-európában. Még egyszer ne felejtse, én már az elején distinciót tettem Európa és Magyarország között. Igen, értem, mégis, ugye mi egyik fontos célunk, hogy szeretnénk kiterjeszteni azokat a jogokat, amelyeket nyugat-európában elsősorban a Szerintünk munkásmozgalmi követelések, szerveződések, civil és nem civil, akár pártszerveződések, szakszervezeti szerveződések révén kiharcoltak maguknak az emberek. Ezeket a jogokat szeretnénk a Kelet-Európára, kevésbé szerencsés helyzetbenő emberekre kiterjeszteni, illetve hogy ezek a jogok megillessék ezeket az embereket. Nekünk az az ideálunk, hogy Európa olyan értelemben legyen egységes, hogy az emberek hasonlóképpen élhessenek minden országban. Csökkenteni kell az a különbséget, hogy jelenleg nem, hogy a korábbiakhoz képest csökkenteni, még tovább. A így... Én ebben értem, de azt értsenek, hogy a konkrét esetre, amit mondabban, teljesen egyetértünk. A konkrét esetben mégis maximálisan tévednek. Sándor Máriád bármelyik párt és bármelyik mozgalom karolta fel, és ezt a tévedés kockázatával mondom természetesen, de azt minimalizálom azért tette, hogy a saját lobogójára tűzze. Ezügyben nincs a szememben különbség a Jobbik és a DK között. Én is a magyar politikát. Akkor pedig igenis tegyék szóvá azt, hogy párt lobogót akarnak csinálni Sándor Máriából, aki egy gyanútlan és naiv ember, hozzátéve alkalmatlan zászlónak, és ő boldog, hogyha egyébként az ő zászlóját ennyi ember aláírja, így aztán joggal mondhatja azt, hogy amikor a Jobbik írja oda nevét, annak az ő szemében semmi jelentősége nincs. Igen, hát ez egy súlyos tévedés, és elfogadom azt az álláspontot, hogy a magyar viszonyok között a magyar politikai elit, most ez idéző betét elit úgy viselkedik, hogyha megjönünk egy ilyen pozitív civil szerveződés, mint amit látunk az egészségügy terén most, akkor megpróbálják azt a saját céljaikra felhasználni. Ebben ez igaz, ezt szerintem kár bárkinek is tagadni. Pontosan a pártok megújulásának, a magyarországi, de úgynevezett demokratikus pártok megújulásának egy alapja az lenne, hogy képesek legyenek elfogadni, hogy a, a, a pártok ne uralkodjanak a civil szervezetekben, a civil társadalmak éppen, hogy, hogy partnerek legyenek, hogy az egy ilyen hogy segítsenek ezeknek a magadalmákat. A, a civil társadalom a közvetlen demokrácia, mert egyik fontos célunk, a közvetlen demokrácia intézmények szélesítése elképzelhetetlen annélkül, hogy a pártok túlhatalmát, uralmát... E, Ezen kell, ez, ez az alapvető dolog, amiről beszélünk. Ezen, Ezen kellene tudni változtatni, és ehhez Sándor Mária gyakorlatilag egy cipőkanál elnézést. Hát ezt ő én. Én, én megmondom őszintén, és nagyobb szimpátiával tekintek rá, mert látom azt a jó szándékot, amire... amire... Könyörgöm, a jó szándékhoz még el fogunk én... jutni, és nagyon jól tudja, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Én... Hadd menjek tovább az írásban, hogy ne mondja azt, hogy én csak ilyen légből kapott dolgokkal foglalkozom. Ön a tagjainak, hogy a jobbikos képviselő bemutatkozásakor elhagyták a termet, és végig sem hallgattuk azt, vagy hallgatták azt, ami miről van szó. Válaszunk egyszerű, nem voltunk kíváncsiak arra, hogy mi hangzik el, nézze. Ön illetőleg ez a cikk arról szól, illetve a korábbiak, hogy milyen professzionális módon volt ez az esemény megszervezve, mennyire volt teleszórva különböző meghívókkal a város. Én maximális felkészületlenséggel vádolom meg az ön anonim szerzőit, akik ezeket a Cetliket nem olvasták el, így aztán döbbenten tapasztalták, hogy a teremben kik vannak, holott, ha elolvasták volna azokat a Cetliket, ráadásul, nem tévesztették volna össze a titulusokat, és nem tévesztették volna össze a keresztneveket, amelyebben a szakmában súlyos tévedés, de most nem ez a legfontosabb, akkor nem kellett volna fölállniuk, mert el sem mentek volna. Így ez a cikk az én szememben már, -már a provokáció határán van, hiszen egy olyan eseményre mentek amelyre ha minimálisan is felkeltek volna készülve, akkor nem mentek volna el. Viszonylag ritkán fordul velem elő, hogy elmegyek operába, miközben egyébként jégkorom mérkőzésre szól a jegyem azért azt meg kell említeni, hogy ezeken a meghívókon, amelyeket amelyek hozzánk hogy nem szeretnád, hogy ez egy jó... Én ezt értem, de nem ez szerepel ebben a cikkben, uram. Ebben a cikkben az szerepel, milyen professzionális módon volt ez az esemény megszervezve, és a város tele volt szórva ennek az eseménynek az részleteivel. Ott akkor ezzel szembesülhettek volna. Nem azt mondom, hogy az első alkalommal ezt látták. Azt értse meg, minden részletnek jelentősége van az én szememben. Más, más is rögzített. Tehát ez a Nagybandó András is ott volt, és ő maga ki a Facebookon poszt. Elnézést, Nagybandó András az S -s -s. én szememben az így egyett a világán semminek se a szimbóluma. De nem szimbólumként mondom, csak mondom, mert tényként. Kérd... Hát akkor a Nagybandó András is hülyévé tették, mint önöket. És akkor mi van? <gül> hát de üs... Akkor együtt mennek le a lefolyó. Hát, de... hát de. Tehát mi nem nyomozunk. Most a Nagybandó Andrásról úgy beszélünk, mintha ő egy etvasz lenne, mintha ő hát. keresztben áll a lefolyón, akkor nem folyik le róla, ott a víz. Hát, ez, őnek ez, ez tetszen ez a megfogalmazás. Nem hiszem. Fél, fél tehát én azt mondom, hogy nem a mi embereink voltak az egyetlenes. Sőször. De nem érdekel, értél, nem utogassunk már másra. Még egyszer, együtt Legközelebb, együtt én, együtt én nagyon szívesen felajánlom a segítségemet önöknek jó érdekében, csak tudnia kell, hogy én egy eléggé tapasztalt front harcos vagyok, viszonylag kevésbé ismerem az európai kultúrát, független attól, hogy sokat jártam a külföldön, de eléggé járatos vagyok ennek az országnak az életében, és tudom, hogy Vinetú a saját ősvényein másféleképpen jár Amerikában és Franciaországban. Ne legyenek önök Vinetuk Franciaországban nem fogtunk gyanult annak láttán, hogy milyen van, Már rögtön tudni kellett volna... Hogy Erre mondja a magyar, lépre mentek. Igen, hát de legalább beismerjük. <síns> <síns> <síns> Rendben vagy, csak azt értem, meg, hogy amiről beszélgetünk az egy nagyon fontos dolog, és hogyha a végére olyan lesz, mint egy népmese, tudja, hogy ott van az alma, de mire meg lehetne enni, csak egy csutka marad, akkor a dolog közel se olyan vicces. Hát... És az a nem vicces, hogy végül is arról az egészségéről beszélünk, amely tragikus állapotban van. És igen... Sőt, arról egyáltalán nem beszélünk, nagyon jól beszél. Pontosan. Pontosan. Tehát ezt én minimálisan sem vitatom. Én csak azt mondom, hogy az egészségügy megváltoztatásához vezető út könnyen lehetséges, hogy nem Sándor Márián vezet keresztül. Nem tudom, kin egy vezet e... keresztül. Könnyebben tudok tagadni, mint állítani, de hát egy étterem kritikus vagyok. Igen, az aggája kétségtelenül egyre nőszönek, és ráadásul az alap, alapigazság az, hogy egy ember soha nem tud megváltoztatni semmit. Lehetnek szimbólum, hogy zászlóidők, meg lobogó zászlók, de összességében egy ilyen mértékű rendszer, mint az egészségügyi rendszer, ez egy társadalmat átfogja, és kapcsolatban át gyakorlatilag minden szektorra. Tehát ezt csak kifejezetten széles társadalmi együttműködésben lehetnek. Maximálisan egyetértek. És itt, itt nem, nem, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az, aki ennek neki vág, az annak tudnia kell, hogy ki kell szövetni. Önnek teljesen igaza van, de ehhez nem kellett volna elmenni Sándor. Tehát most két külön dologról beszélünk. Beszélhetünk volna erről, de ahhoz nem kellett volna a mi időnk. Ha a mi időnk kapcsán beszélgetünk, akkor azt mondom, hogy jelen pillanatban pont az ellenkező irányba megy, a mi időnk és az ön pártja, mint ahol egyébként a cél van, és természetesen minden mondatomat, amelyek eléggé határozott állítást tartalmaznak, a tévedés minimális és maximális kockázatok között árazom be. Megyek tovább a válaszokban. Azt szeretem benne, megkérjük, ne szólítson fel minket arra, hogy ne szítson gyűlöletet oldalaikon. Egyrészt, mert az ön oldalaikon mi még meg se szólaltunk, és a sajátunkon sem volt semmi jelent gyűlöletnek, sokkal inkább csalódottság és sajnálat. Itt azt kellett volna önnek észrevenni, Sándor Mária már majdnem politikus. Már nem úgy beszél, mint korábban. Amikor majd a pénzügyi részhez érkezünk, az már annyira az alja az egésznek, hogy én, hát értim, mint amikor egy szükségét végző embert lát az utcán, akkor elfordul a szemérem érzetében, mert arra veszi rá. Sándor Mária metamorfózisa eljutott egy olyan fázisba, szegény respektdíj, szégyelheti magát, hogy ilyet választott magának, akire fölkúszott, akin így nem keresünk fogást, mert ez az ember nincs abban az állapotban, hogy ezt megértse. Belőle már egyszerre szól a demokratikus koalíció és a jobbik, tudja? Ő már nem Sándor Mária. Ő már nem tudom kicsoda, nem tudom megmondani, nem ismerem Sándor Máriát, csak látom, hogy átalakul, mint valami szörnyfilmben, mint valami lim Hát egy biztosan a, a népszerűség, nyilvánság a hatalom, mert hát ugye minden ilyen a befolyása a nagy nyilványságből ti ismertség, ez egy, egy, egy kvázi hatalom, ez a fantasztikus mértékben képes eltorzítani. A és minden pozitív személyiség a, a történelmében részben átesett ezen az átolat. És Sándor Mária szerintem a tévedés kockázatával momentán ilyen tükörrel nem rendelkezik. Hát, hogy az ő képességei mint a társadalom előtt megszólaló vezéregyénység feltehetően nem érik el azt. Értem, de a média felelőssége, hogy ebből a szegény asszonyból azért nyolc napon túl, tehát, hogy ennek a szegény asszonynak nyolc napon túl ne okozza. És ebben önöknek is szerepe van. Aki egyszer ejtott ebbe a fázsba, ő, ebből fájdalom nélkül kérlekéveni nem lehet önmagában az a tény, hogy, hogy Igen, de hogyha ez a cikk nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy amit én, hogy kedves Sándor Mária, ő már majdnem politikus és úgy beszél, abból talán ez a nő többet ért, mint ebből a szövegből, miközben fogalmam sincs, hogy bármit is érte. Én Sándor Máriával azt hiszem nem fogok beszélgetni az öndöntése, nem örült, hogy hát kellene kezdeményezni egy beszélgetést, de pont a pillanatnyi állapotban azt látjuk, hogy a, a körülötte vagy mögötte állók, e, talán nem is ő egyedül fogalmazta ezt a, az írást, amit egy közé, mire mi, mi reagáltunk, már, már olyan, olyan készséget használnak, ez a gyűlölet, Igen. ne, ne keltsünk gyűlöletet, gyűlölet, tehát a, a, a, a Facebookon a hozzászólások között már, már félelmetesen a korábbiakhoz hasonló típusú szólalásokat lehet olvasni. Tehát a, a, a velünk szemben a, a tröcsögő gyűlölet, hogy tehát annyira visszadaszító a dolog, és annyira sajnálatos, hogy egy a humanizmust célok kitűző, az egészégi rendszert humanizáló e, törekvés e, mögé kezdenek beállni azok az emberek, akik e, annak idején elkezdték védeni azt a riporter nőt, aki felgáncsolt a, a menekült e, édesapát a gyerekével, szinte hasonló, hasonló jellegű. Ugyanakkor azt hozzá kell tennem, hogy meglepően számolva, meglepően sokan e, nagyon egyértelmű megmondták, hogy vízválasztó nincs lehetőség az olyan típusú szervezetekkel van egy mint a jobbik. És ez, nagyon, ez egy pozitív meglepetés, mert egy olyan közeg mutatkozik, ami még egy ilyen szituációban, amikor egy, egy, tényleg egy hősként rabatott az év embereinek eskügyületek, kapó ember az abszolút tekintélyi, és hogyha szembe megy ez az ember, ez a tekintély szembe megy az egyébként a, a, a, a humanista alapértékekkel, mert az hogy a jobbikkal és azok az emberekkel, akik a humanizmusnak a a semmi közül, ő leült egy asztalra, de szembe ment ezekkel az értékekkel, és ezek az emberek azonnal képesek voltak fölállni, ezt nem. Én ezt értem, de azt is, hogy a Sándor Mária ezzel nincs tisztában. Illetve amivel tisztában van, az nem ugyanaz, mint amit ön mond, és megyek tovább. Nem volt tisztességes arra utalniuk, utalni, hogy cikkünk szerzői nem a valóságot írták meg, és hogy ezt pénzért tették, eláruljuk ezért a cikkért, semmilyen fizetséget nem kapunk kivéve a Google reklámból származó díjakat. Ezt lehetséges, hogy én is megírtam volna. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez már a második pont, ahol Sándor Mária azt mutatja, hogy akár demokratikus koalíció, akár LMP, akár Fidesz, akár MSP, akár jobbikos politikus is lehet. Náluk szoktak ezek itt szerepelni, legfeljebb a sorrend, ahol mikor előjön ez a kérdés, ez változik. Szegény Sándor Máriából már a szörny szól. Ez, ez, ez a, ez a mély pontja, az ő választanak egyetértel, tehát ez, ez nagyon-nagyon negatív reakciójában. .その Belejött, vagy ne szólítsák őt, őt fel, hogy jogi úton kényen helyesbítést, amelyben bármi valótlanságot, tapasztalést, amikor a helyregozítás felajánlja, ez egy szegény, naív nő, elnézést nem szeretném lebecsülni a kelletélnél nagyobb mértékben. Ő ezt tényleg jó indulatból mondta, a helyreigazítás egy olyan jogi processus, processus lásd, blik, népszabadság és ATV, amelyben nem szeretném, hogy Sándor Mária az ATV útjára jusson, amely menet közben politikai vagy anyagi okokból megállt ott, ahol a blik és a népszabadság nem. Nem tagadom, szeretem köszörülni a nyelvemet olyan dolgokon, amelyeket egészen felháborítónak tartok. Másmi okból egyébként nem is hívtam volna fel önt. Szeretném a szemét kinyitni, szeretném felvinni a figyelmét egy olyan orgánumra, amely megpróbál jó ügyet, jó módon szolgálni, és ez ezügyben mindenkit az zászlója alá tud vonni aktuálisan. Miközben, e, ha másért nem, hát a származásom okán nem nagyon tudok szimpatizálni a Jobbikkal, függetlenül, hogy időnként a Jobbik szimpátiát mutatott irányomban. Menjünk tovább. Nagybandó András szeretjük és tiszteljük, Nem csak önöknél, de nálunk is volt vendégségben egy Pécsi május elsén őt asztalunkhoz egy rövid beszélgetésre, cikkünkben nem támadtuk. Tudjuk, hogy Nagybandó András tisztességes ember. Vajnajúr. Nagybandó András egy egészen jó humorista. De az, hogy ő egy tisztességes ember, és ez a tisztessége annak kapcsán merül fel, hogy ő is ott volt, tiszteljük és szeretjük, ez egész egyszerűen diszkrimináció. Ez olyan diszkrimináció, hogy önök elkönyvelték Nagy Bandó Andrást, egy tisztességes embernek, szemben Sándor Máriával, akinek a múltja nem olyan hosszú, és önök Nagy Bando Andrást akkor is tisztességesnek látják, amikor egyébként Sándor Máriát nem, holott Nagy Bando Andrásnak semmivel se kisebb és nagyobb a bűnye, mint Sándor Máriának. Ebben az értelemben Nagy Bando Andrást ne szeressék és ne tiszteljék. Ettől persze csak szeretném hozzátenni, hogy mi, mint embert Sándor Máriát tiszteljük és tisztességesen. De mint embert mindenkit tisztelünk. Majdnem. Nem, van, Nem, vannak-e emberek, emberként sem, tehát, tehát maradjunk. Abszolút, talán még megmenthető tisztességes ember. Jól beszél, hogy talán még megmenthető. Talán erre kellett volna nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez a cikk inkább a sírásás része, semmint a mentőv. Hát ugye arra reagálnunk kellett, hogy... Én ezt értem, Sándor... de lehetett volna a reakció mentőv. É... Ön megadja Nagy Bandu Andrásnak azt, amit Sándor Máriának nem, miközben Nagy Bandó András semmivel se nagyobb mértékben érdemli ezt meg, mint Sándor Mária. Ez diszkrimináció a szememben. Értem. Megértettem, hát ez meg kell fontolnunk. Ettől függetlenül akár... Nagy Bandó András semmivel ugyanolyan naív, Hányszor volt olyan, amikor elkezdett pártpolitikát, kiszállt belőle, elkezdett hajléktalanokat támogatni, kiszállt belőle, Nagybandó Andrást a jó szándék vezérli, és borzasztó dolgokat tesz. A felelőtlenségnek időnként a szinonimája a Nagybandó András neve. Én. Csak az emberek szeretik, és ezért megbocsájtanak neki olyan dolgokat, amilyen dolgokat nem bocsájtanak meg másoknak, vagy akiket nem szeretnek. Én. Valószínűleg ez egy emberi tulajdonság, hozzá teszem feltétlenül mi is emberekből vagyunk, de, de az érveit elfogadom, olyan értelemben ezt meg kell fontolni. Jogos az észrevétel, hogy ha valakit bírálunk bizonyos cselekedetért, vagy hozzáállásért, akkor ugyan, vagy ehhez nagyon hasonló reakció, vagy, vagy cselekedetért mást is bírálnunk kell. Hát itt ebben... Azt hiszem, hogy ebben jogos a részrevőtel. Most pedig eljutottunk a beszélgetésünk végéig, ha másért nem azért, mert 8 óra van. Én egy dolog miatt vagyok nagyon csalódott, bár annál jobb képet nem fogok tudni mondani, mint az alva, és az egy egészen jó kép volt. Szóval engem a rendszernek a javítása foglalkoztat, és ezügyben a Fidesz meg a többiek nem nagyon érdekelnek. Bár kétségtelen, hogy a hazai életre a pártpolitika nyomja rá a bélyegét. Sándor Mária egy lehetőség volt, az én szememben ez a lehetőség megszűnt. Korábban voltak különböző lehetőségek, és azok is aztán elenyésztek. Számomra az a szomorú, hogy megint egy újabb lehetőséget kell keresni. Én most egy temetőben vagyok, és nem a szülészetem, függetlenül attól, hogy a hírekben két csecseműről volt szó, akiket annak idején 35 éve összetévesztettek. És nagyon szomorú vagyok, hogy ennek a beszélgetésnek a keretében ismerkedtünk meg, miközben én tapasztom az önműködésében, hogy ön is a kiútat keresi, de most éppen nem a kiútnál vagyunk. Hát sajnos, sajnos megint igaza van, ugyanakkor egyet biztosan tudok mondani, hogy... hogy Nincs az a helyzet, amiben azt mondanak, hogy feladjuk. Mindent el fogunk követni annak érdekében. hogy egy kicsi, minimális, egy sztikarszín esély van arra, hogy, hogy a kihújt érdekerüljünk, kerüljünk, oda fogunk menni. Egy, ezt én... Igen, csak egy dolgot ne felejtsen, annak idején volt valamelyik amerikai novellaválogatásban válogatásban, volt talán a 70-es években, volt az entrópiában, nem vagy benne biztos, mert arról van szó, hogy talán szeretkezni akar két űrhajós és rájönnek arra, hogy miközben őket vad uh, érzelmek vezérlik, ott fent a súlytanság állapotában neki hihetetlenül le kell lassulniuk, mert bármilyen gyors cselekedetük azt váltja ki, hogy miközben az egyik a másik felé akar indulni, és egy erőteljesebb mondatot. Tesz. Másodpercek alatt a plafonon köt ki, ahova egyébként olyan sebességgel csapódik be, hogy össze visszatöri magátát. magát, tehát az, ami egyébként a célja, ezzel a módszerrel sose éri el, ahhoz lassan kell haladnia óvatosan, független attól, hogy a vágy, ami vezérli, az 300 km per óra sebességre ösztökelné őt. Neked rendkívül jó hasonlót hallottam, de gratulálok hozzá. Ezt. Köszönöm szépen, majd átadom a műsorvezetőnek. Örülök, hogy megismerkedtünk, sajnálom az apropót. Önök vajnai atilát hallottak. Itt. És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Lát? A honalban bácskai János, um, gondolkodom, hogy honnan kezdjem. Hát figyeljen! Tulajdonképpen azok a viszonyrendszerek, amelyek kialakultak a beszélgető partnereim, ma jó is fogom szűnik újás belgét, hogy nem válaszolt a tennapi sms mert miatt visszaáll a normális rend, akartam vagy szerettem volna vele találkozni, azért sok olyan beszélgetést tesz lehetővé, amit más rádiósrakban azért nem tudnak az emberek megtenni, mert nincs az a, az a nexus. Most ez a nexus nagyon sokak szemében egy negatív dolog, mert ugye az feltételezi, hogy ebben olyan kompromisszumokat és különalkokat kötnek, amelyek egyébként a beszélgetések érdemi részét változtatják az, hogy mi nem vagyunk haverok, nem vagyunk pártársak, de feltételezzük egymásról, hogy ugyanúgy fontosnak találjuk ebben az esetben a Ferencvárosban élők történetét, és miután ön ugyan Fidesz színekben és KDNP színekben nyert Ferencvárosban, jelen pillanatban nem Fideszesként akar jót a Ferencvárosiaknak, hanem, hanem, hanem polgármesterként, és ez az egész, ha azt kérdezi, hogy hova vezet, felvezetésnek viszonylag rövid volt az én szövegem általágához képest. Azon gondolkodtam, miközben Bokros Lajos ugye valami olyasmit írt, hogy kormányozja, és nem tudom, mint, mint akkor azt a Géfodor Gábor a hosszú katinkának, hogy úsz, hogy a főváros, és ennek sajnos vagy hál' Istennek megfelelés aláhúzandó ön is része, amikor azt mondta a miniszterelnök, hogy számára a főváros az valamilyen irodalmi műfaj és nem, nem, nem politikai kérdés, szóval amit ebben az együttműködésben részint a fidesz részint annak vezetőjével vállalt és vállal minden nap Tarlós István, abban ő nem teheti azt meg, hogy leüljön az indexel és panaszkodjon, hogy hogyan lesz valaki méltatlan szövetséges, mert ennek a méltatlan szövetségesnek ukázba adott fővárosi rendeletét olyan szolgai módon terjeszti a fővárosi közgyűlés elő, és szavaztatja azt meg, hogy azt követően másokból nincs neki ez a lehetőség, hogy megszólaljon, és ha azt kérdezi, hogy mi a kérdés, akkor nincs kérdés, csak ezt úgy szerettem volna önnek elmondani. Beleért, vagy önnel nem folytatta múltkor ezt a beszélgetést le, és most se akarom, aminek kapcsán most éppen bírósági döntés következtében a Mahir City Poster oszlopok visszakerülnek. Igen, hát aki hallhatta az összes beszélgetést, azokkal a polgármesterek a... Kell, akik voltak szerencsések már a szerződők is és képviselnek lenni, azok nyilván több részletét ismerik az ügynek. Én ilyen értelemben ö, új szereplő vagyok ebben a játékban, miközben úgy, hogy megszavaztam a felbontásáról szóló határozatot. Ha nem elég, hogy megszavazta, de be is terjesztette. Be is terjesztettem, és meg is szavaztam, így van. Hát igen, ezek konfliktus helyzetek. Ez akkor Nincsenek távol a kognitív diszonanciától. Tehát egyik pillanatban azért az nincs nagyon jól, amikor a legjobb szövetségűsünket egyik pillanatban a mennybe menesztjük, a másik pillanatban pedig a pokolba kívánjuk, és ezt viszonylag gyorsan tesszük random módon. Ez nagyon nincs jól. Ott valami nem stimmel. Hát egy mondat lehet intézni, hogy ilyen a politika. Ember... Nem, nem ilyen a politika. Ilyen a politika nálunk. A politika nem ilyen. A politikában naponta nem lehetnek ilyen ellentétek, mert akkor az ember ugyanúgy viselkedne, mint a porcelán, amit nem lehet hidegvízből, vízbe rakni, mert elpattam. Hát, néző, tegnap hallottam, hogy teljesen más, hogy a német kancellárok mindegyike megbukott, talán egyet kivéve Söldert. Tehát azok is elvezettek valahannak. Én ezt értem, de a kettő nem ugyanaz, mert az egyik egy folyamat nálunk, ez nem egy folyamat nálunk, ez a pillanatműve. Hát most éppen a pillanatot vizsgáljuk, de hát ez is egy folyamat, ennek is lesznek majd következő. Természetesen csak szeretném, hogyha ezek a pillanatokot hosszabb ideig tartanának. Hát az elemzés, az elemzés szempontjából érdekesek ezek a pillanatok. És akár befolyásolhatják a következő ilyen pillanatban való döntést, de nem, érzem, nem érzek különösebb extremitást a folyamatban. Jól beszél, de könnyen lehetséges, hogy azért nem érez extremitást, mert a munkájából adódóan lehetséges feltételes mód, hogy tompulnak az érzékei tomfónak is, meg nagyon sok ügy van. Tehát... E, hát, az, arról, nem is beszél. arról nem is beszélve. Így aztán engedjem meg, ha. hogy elmondjam, de, hogy... Zal is hozzam magam még rosszabb helyzetbe, és adjak... De nincs rosszabb helyzet, ez nem rosszabb és jobb helyzet, ez egyfolytában az, hogy az ember kiáll. Ugye az ön tevékenységét alapvetően az befolyásolja az enyémhez képest, hogy ön egy olyan politikai párt színeiben van, amely politikai pártnak az értékrendszerét akkor is valnia a kell, amikor praktikusan éppen nem itt cselekednek. Hiszen egyébként örül nagyon jól tudom, hiszen megtapasztalhattam, hogy ön egy meggyőződéses Fidesz tag, tehát nem egy megélhetési politikus. Ha megbukik, ha megmarad polgármesterként, akkor se fog változni a véleményem. Erről én tanúbizonyságot szereztem. Rám ilyen kötelezettség nem hárul, én semmilyen klubnak nem vagyok a tagja, beleértve, hogy azért ennek a hiányán sokszor nyögöm. Azért néha az ember azt gondolná, hogy szívesen lenne valami nagyobb klubnak a tagja, és most a Vudi ell idézetet hanyagolom. Engedje meg, hogy egy pozitív történetet elmeséljek, külös tekintettel arra, hogy arról nem is volt kezdetteket. Néha úgy eszembe jut, hogy, hogy mennyi dologról mesélhetne, miközben nem mesél. Az Indexen olvastam egy történetet, nagyon jól volt megírva, arról szólt, hogy Ferencvárosban, nem is hangsúlyozták Ferencváros, tehát nem volt ebben semmiféle kriminalizálása a Ferencvárosnak, talán emlékszik rá, vagy gondolom, hogy emlékszik rá arra a történetre, amely háznak az alaksorában vagy a földszintjén volt egy ilyen testépítő szalom. Igen. És a testépítő szalonnak az erőgépeit a tartó pillanokba építették be, és maga a, az Index munkatársai is azt tapasztalták napközben, hogy aki otthon volt, gyakorlatilag úgy érezhette magát, mintha valami földrengéses tájon lenne. Puffanált, tehát azokban a lakásokban nem lehetett élni, nem lehetett kapcsolatot tartani, a bérlővel, az önkormányzat mindent megtett, ahogy az a cikk megírta, és végül is a pozitív fejlemény az az volt, hogy a tulajdonos megvonta ezt a B.T, felmondott a bérlőnek, így aztán a bérlő kénytelen talán ezekben a pillanatokban abba hagyni a tevékenységét. Igen, hát el is lehet benne, hogy lám, lám, lám, milyen jó a polgármester, tehát milyen érzés az, amikor, de, de úgy írta meg az Index egyébként ebben a történetben az önkormányzat és a lakok tehetetlenségét, hogy az ember beleérezte magát, hála jó Istennek, hogy nem abban a házban lakik, de hogy ez milyen borzasztó, hiszen maga a cikk is azt hiszem arról szólt, hogy abban a házban korábban egyetlen megoldás volt, hogy onnan el kell költözni, mert hogy egyébként hiába mértek, tehát nem, nem lehetett jogi úton úgy eltiltani a bérlőt, hogy joggal lehessen bízni abban, hogy ő záros határidőn belül onnan elköltözik. Ön hogyan került kapcsolatba ezzel a illetve hogyan emlékszik vissza rá, hozzátéve, hogyha most hirtelen Indexről függetlenül elmesél egy másik történetet, ami ön foglalkoztatja, de sehol sincsen róla szó, mert Miridnának minden történetről, azt megköszönöm. Hát a sajtóreferens, aki figyeli a híreket, hogy... Vagy egyáltalán a Ferencáros szó, miben szerepel. Milyen. De most én pont azt mondom, hogy, hogy, hogy mesélhetett ő tő, függetlenül történetet. Illetve azt kérdezem, hogy a sajtótól függetlenül a történettel ön hogyan találkozott? Függetlenül nem találkoztam vele, hát hiszen a valamelyik hatósági irodánk tud beleszólni, hogyha a birtokháborításról itt lehet belekapcsolódni, mint kormányzat ezen kívül, máshol se, hogy hiszen ezt a háznak, a társasháznak a részelőknek, a szereplőknek maguk kell megoldani, akár Peres úton, is ez a normál menet. Tehát sokszor kérnek segítséget most a csarnok csarnoktérépítése kapcsán fogynak, a parkolajak a csarnok tehát sokszor van, hogy hozzánk fordulnak, ez még mindig azt jelenti, hogy a régi beidegződés, hogy bemenjek a máshoz, aztán elintézem az emberbe. Ez, ez megvan az emberben, függetlenül, hogy hogy hívják az előjáróságot, meg az, az dolgozókat. Hát az esetek többségében tudunk segíteni, de vannak esetek, amikor nem. Mesél egy történetet, amit szívesen elmesélnék, hogy írt volna róla bárki, ami önt most foglalkoztatja, vagy megkeresték, vagy nem akar ilyet választani? Hogy nem jutni hirtelsz a, a, a az egyik ilyen probléma. De a, a, a, és hol, hol van a szálloda, amely egyébként foglalkoztatja a lakókat, mert nem fogják látni a Dunát? Hát az arról beszélünk részben, hogy őket ö, hátrány fogja érni szerintük, mert az eddigi harmadik, negyedik, ötödik emeletiek látták Buda harmadát, ezután majd nem fogják látni, és akkor csak valami perközösséget alakítanak, tottak, és... Ö, meg fogják támadni az önkormányzatot, is meg mindenkit, akit lehet. Ez az a telek, ahol egyébként még az előző önkormányzat adott adt el úgy a telket, hogy az építési engedélyre, tehát hogy annak köz, Tehát hogy párhuzamosan olyan építési engedélyt kapott a vevő, ami alapján ezt a szállodát felhúzzák Momentum, magyarul, hogy az önkezét köti a korábbi kontraktus. Igen, pont egy olyan hölgyezve voltam is, hogy megértsé, vagy megértsük egymást, aki. Elkezdett kubatóhozni, meg és akkor mondtam neki, hogy Kubató még pár sem, az, mikor ez a helyzet már kialakult, és akkor ezzel kezdve egészen normál beszélgetésbe ment át a dolog, és próbáltunk, hogy mennyire tudtunk konstruktívak lenni, Én elmondtam, hogy mi miben tudunk segíteni, és aztán persze majd valószínűleg egyszer a bíróságon találkozunk. De ha már itt tartunk, akkor miben mi tud segíteni? Kérem? Miben tud segíteni? A parkolósi helyzetben, tehát hogy az a cirka 40 parkolója, ami az építkezés miatt megszűnik, azt valamilyen módon visszaállítsuk, pótoljuk, kedvezményes szerződést kössünk, szabad parkolóhelyekre a környező, pince parkológa, tehát parkoló, garázsok, mélyebb szintjein kivontakozik itt valami megoldás. És aztán persze, amikor vége lesz az építkezésnek, akkor is egy új helyzet lesz, tehát arra is fel kell készülnünk, és felkészítjük őket. Szerintem megintató volt a tegnap, a tegnap előtti társadalás. Ki kapja idén a Ferencváros József Attila díját? Az önkormányzat arra kéri, hogy szavazzanak, hogy ki kapja ezt április 11-én, a díjra február 11-ig lehet jelölni olyat, aki a kultúra terén kiemelkedő teljesítményt nyújt majd száz polgár frakciók. tehát meg van a rendelet. A száz város, igen, mivel szerepel legalább öt helyi önkormányzati képviselő, frakció, polgármester, a száz Ferencvárosi választópolgár, ez bárki lehet? Bárki, persze, persze. Hát itt ez, elsősorban ez úgy szokott működni, hogy egy akár civil közösség tud összegyűjteni, de közben. Nem most eltűnt. Nem kicsit, nagyon. Visszaívom, lehet, hogy ön hall engem, de én nem hallom önt. Fel vannak már szerepelben azok a kis izék, amiket... Tessék! Aha. Ezzel együtt ez ilyen időarányosan történik. Tehát jól működik, és aztán egyszer csak... De most már vonalat se Igen, rendben van, időnként olyan, hogy a holdról lenne, vagy a hold másik oldalán, bár viszonylag ritkán beszélek emberekkel a hold másik oldalán, tudom, miért beszélek ennyi uh... Egy lemez. <gül> van van <így. gül> igen. igen. Uh... Befejeztük ezt a témát, mehetünk tovább, vagy nem? Igen, bátran javasoljanak József Tilladíra, Ferencvárosban, Ferencváros kultúrájáért, magas szinten teljesítőket, és akkor minél több közül szavazhatunk, annál. Nagyobb érdem lesz, azt megkapja annak. Nagyon elegáns esemény volt az újévi, az, az önkormányzat újévi ünnepsége, ahova volt módom elmenni, mert ő meghívott, illetve nem is ön hívott meg, hanem az apolgármester asszony. Nagyon elegáns volt. Sajnáltam, hogy Szécsényi Imre nem egy akkora zenész, mint a, tehát zeneszerzőként, mint a Strauss, én kifejezetten trukkoltam, de egy nagy. De, nem, nem, hát ott volt bennem a honfiság, tehát hogy, hogy, hogy izé, de sajnos nem, ez nem jött össze. De ezt leszámítva, ezt azért mondom, mert az ő művei is elhangzottak, és itt korábban soha. Tehát ez az én szégyenem, hogy én az ő zeneműveivel nem voltam tisztában. De egyébként egy nagyon emelkedett, egy nagyon szép helyszínen, méltó körülmények között, jó beszédekkel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az én kényes ízlésem, amelyet néha saját magamra nem vonatkoztatok, mert ugye E, saját magamat kiveszem a körből e, nem találtam rajta semmi kivetni, valót gratulálni tudok hozzá hát, Köszönöm szépen, hogy kell majd átadom azoknak, akiket illet sok munka, sok szervezés, jó ötlet és valóban méltóra sikeredett és szétsényimít voltak ott profi zenészek is akik szintén nem sokat tudtak róla vagy talán ugyanúgy, mint mi nem hallottunk soha róla, és tényleg érdekes, anták, hogy lehetett volna Strauss nélkül is, vagy több Strauss és kevesebb Széchenyi. Nem csinál. gondolom. Egy dolgot akarok öntől kérdezni. Elmondta az elmondt apolgármester az azt mondja, hogy hogyan változik a helyszín, hogyan változnak a meghívottak. Itt ugye szerepelt az, hogy mindazok a vállalkozások, amelyek Ferencvárosban működnek, azok a kapcsolat szorosabbra fűzését is, vagy azoknak a megbecsülését is kifejezi. Csak azt kérdezem, hogy nagyjából mindenki ott volt, akit meghívtak? Tehát, hogy ért, értékelték, a meghívottak azt a gesztust, amit aztán a helyszínen különösen tapasztalhattak? Hát, túl sokan nem voltak, hogy úgy mondjam. Tehát, ugye az alapállás az, hogy vegyük <coughs> Ferencváros 150 legnagyobb, vagy legjobb, mindegy, hogy mondjuk, adófizetőjét, Vegyük azokat a szervezeteket, vegyük azokat a kis cégeket, mondjuk a egy kis reklám, a Deás Szikvízüzem, egy családi vállalkozás, 90 éve gyártja a Szikvizet Ferencvárosban. Tehát azok, akik már tettek, vagy szándékozni szeretnek Ferencvárosért, ilyen klubszerűen össze szeretnénk őket hívni, és mikor meghívjuk őket, akkor tudják, hogy miért vannak ott. És vannak már olyan szerveződések, ilyen az egyházi kerekasztal, ilyen a közös képviselőklubja, tehát vannak már olyan, szervezett közösségeink, kapcsolatrendszereink, ami már működik, és ebbe szeretnénk bevonni most a nagy cégeket. Hát, hogyha a sorogsárjúton végigmegy bárki, akkor a régi és az új nagy cégek, azok mind-mind-mind ott vannak. Nem mondok sok-sok nevet, tehát aki végigmegy, az tudja, hogy kikről beszélek. És mi, miatt azt várjuk, természetesen nem pénzt várunk tőlük, és nyilván ők sem azt várják, hogy elengedjük nekik az adójuk egy részét vagy valami, mert hál' Istennek a törvény nem is engedi meg, Ha egy olyan együttműködés ami társadalmi felelősségvállalás néven fut, angolul is szépen mondják ezeket hogy ha már itt vannak ha már ide, idehozt őket a sors, itt fizetnek adót, akkor hogy tudnak be, eh, beavatkozni szúzás, de mondjuk beépülni Ferencváros életébe Nagyon szépen köszönöm akar még bármit mondani vagy pedig elköszönhetek Elköszönhetünk, köszönöm. Egyrészt elköszönök, akkor másfelől pedig akkor előkerülök majd az elkövetkezendő napokban telefonos érdeklődés útján. Köszönöm szépen. Nincs mit. Báska Jánost hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Mit? És most... Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja Jó reggelt. Önnek Önt ritkán szokták megcsalni az ösztönei. Mintermonttel a beszélgetek. Tegnap úgy tűnik, vagy úgy tűnt, hogy mellé nyúlt. No... No. Mivel kapcsolatban? Barkobázunk, vagy nem? Barkobázunk. Mi lehet az? Ja, hát ez nem barkobáz. De rákérdezhetek? Hát akkor kérdezzen. Én válaszolok. Én azt gondolom, hogy egy ilyen dolog volt, illetve hát egy dolog volt, tehát honnan a frászkonyókból tudjam az egész napját, nem tudom, amit én látok az ön tevékenységéből, abban egy dolog van, ami szerintem nem a hozzáfűző. Biztos, hogy internet. Igen, az. Látja. Igen. Igen. És nyilván akkor a Facebook, és, akkor, és nagyon remélem, hogy nem az, mert akkor ön is félreértette a, a játék lényegét. Mert én arra a pillanatképes voltam. Így van, sot, pontosan. Sot, sot, Itt nem arról van szó, hogy én, én, én semmire nem gondoltam. Én elkezdtem olvasni a kommenteket, és. Én ugye. Júztam, én nyúltam mellé, mellé, vagy pedig vagy pedig félreérthetően fogalmaztam. Jól beszél, félre, félre, félreérthetően fogalmazott. Abban, ha olyanok vagyunk, beleértve mindannyiunkat, talán magamat is beleértve, hogy hiába van egy egyértelmű fogalmazás, nem tudunk, nem akarunk, vagy nem szeretnénk elválasztani. Nem. nem, nem, itt nem erről van szó. Ugye van itt egy fénykép, azt nem fogom leírni, mert az, ahhoz azt látni kell, meg tudják nézni a Facebookon. Szerintem nem vagyok egyedül, akik nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, viszont sokáig néztem ezt a képet. Nektek, mint mond ez a kép, ha nem tudnánk, kik vannak rajta, ha nem tudnánk, mi történt eddig, akkor milyen forgatókönyvet írnátok mondjuk egy filmhez, egy kép alapján. Valószínűleg e, szöveg és kép eddig nem volt úgy harmóniában vagy diszonanciában, megfele mint eddig, és ennek megfelel alakultak a kommentek. Úgyhogy még azt sem mondom, hogy mellé nyúlt, minden esetre ez egy másféle megközelítése volt az ön által prezentált témáknak, és, nem, és az eredmény, ami megszületett, az, az azért nehéz kommentálni, mert ugye, ha azt veszem komolyan, amit ön mondott, akkor nem tudom, hogy mi volt az elvárás. Elvárás nem volt, sőt azért egyébként szerintem nem tragikus a dolog, mert hogyha az azért 50 van. valahány hozzászólást nézzük, azért van egyfajta irány, ami kivontakozik belőle, és nem biztos, hogy ez volt a cél, nem tudom, mi volt vele a cél, Enge, engem elgondolkodtatott a kép. De arra, hogy a cél, a önnek kell tisztában lennie, hát öntette öntette fel a képet, ön írt hozzá szöveget. Úgy értem, hogy nem volt elvárás, lehet, hogy rosszul fogalmaztam megint, akkor ezek szerintem nekem nem volt, olyanfajta elvárásom, hogy akkor mindenki mondja vagy gondolja ugyanazt, amit én, vagy, vagy, nem, vagy nem vártam tőle eredményt. Én ténylegesen kíváncsi voltam, hogy, hogy, hogy embereknek, akik nézik ezt a képet, mi jut eszükbe. Volt, aki filmcímet adott, volt, aki jelenetet, és volt, aki természetesen félrejelzett, és rögtön a konkrét ügyre akart megoldást találni, vagy mondt el a véleményét, ami persze nyilván fontos, Megint én tisztetben tartom, de a cél nem az volt, hogy erről érdemben vitatkozunk, vagy megoldjuk ezt az ügyet, mert ahogy az első mondat is mondja, én azok közé tartozom, akiknek vannak sejtései, van véleménye, de hogy az igazságot tudnám, azt nem mellom állítani. Elhagyjuk a témát, az önnel való beszélgetés után még visszatérek rá, én minden esetre tegnap gyárfás Tamásnak, aki ezzel relatíve közeli viszony fűz, az alábbi SMS-t küldtem. Tamás, a praxis lehet, hogy visszaigazol, de morálisan akkor is vesztettél, ha ez kurvára nem érdekel. A napkeltében ezt a gyárfást lesöpörted volna. Sajnálom, sajnállak. Hát egyre bizarabb a dolog valóban is. Nem, nem, nem, nem egyre bizarabb. Lélem. Itt egyik dolog magyarázza a másikat, de önnel nem fogok most politológiai fejtegetésekbe bocsátkozni. Egy dolgot sajnálok, és ezt megmondom önnek a nyílt színen a szemébe. Sajnálom, hogy ön eh, adott esetben ennek a sportszakágnak eh, az nem szövetségi vezetője, mert ön egész egyszerűen intellektuálisan alkalmatlan arra a zűrzavaros beszédre, amit egyébként itt a felek produkálnak. Ön, ha zavarba hozza az ember, akkor másféleképpen beszél, de ezt a csiga nyelvet, amit egyébként ezt a nyúlós, nyálas, egyébként formátlan és másodpercek alatt megváltozó nyelvet, ezt hál' Istennek eddig nem beszélt, és szerintem nem is tudja, és sajnálom, hogy öntől így ilyen kérdést nem lehet feltenni, Outsider től viszont nem, teszem, nem, nem, nem kérdezem, mert miért tenném, miért pont Jó, én arra kértem mindig a barátaimat is, és mindenkit, akivel olyan kapcsolatban vagyok, hogy adok a véleményére, hogy úgy szóljon, hogy ilyet részt Nem sajnálom, hogy ilyet. Önnek társadalmi szervezet, vagy a polgármestersége melletti egyéb titulusa van, és ha igen, akkor az mi? É, nincsen. Nincs? Most, egy győzőség, most Sehol se főcsővezető. Én elnök. Sehol se főcsővezető? Nem, nem, nem, nem, nem, mert voltam olyan a tagja, amivel nem tudtuk, hogy mikor szűnt meg, mert sajnos véletlenül az alapító elfelejtett bizonyos dolgokat, de nem, nem, nem, nem, ilyen típusú ringemrangom nincsen. Engem fölkértek az utáelnökségébe, erről már talán beszéltünk korábban, de én azt is visszautasítottam, mert azt, és a jegyzőt delegáltuk ebben a feladat körbe, talán amikor a sportszakági vezetők és a politikusok kapcsolatáról beszélgettünk, akkor említettem, mert én azt gondolom, hogy, hogy így polgármesterként jogilag papíron kívülről sokkal inkább és sokkal jobban tudom segíteni, az Újpesti sport életét, mint hogyha jön mindig elnökség is. Maga az ugrópark, amelyet tegnap közzétett szintén futon délután fél kon, hogy a kép önmagáért beszél, látja, itt nincs is aztán félrejethető szöveg. Ez valójában, ez a park ugye nem azért üres, mert nincs átadva, vagy fogalmam sincs miért, hanem azért, mert tél van, vagy hideg van, vagy miért nincs ebben senki se? Hát mind a kettő igaz, tél is van, és még egyébként a hivatalos műszaki átadás nem történt meg, még ugye ahhoz, hogy ez ilyen uh, létesítményeket meg lehessen hivatalosan nyitni, most nem, ünnep, nem az ünnepélyes keretek gondolok, hanem az, hogy a gyerekek fölmásanak a játékra, ahhoz egy úgynevezett EU-s biztonsági szakértőnek ellenőriznie kell, hogy az eredetileg benyújtott tervek, amelyek szintén nézik, hogy megfelelnek-e az EU szabványoknak, akkor valóban. Úgy épültem meg valóban olyan, valóban biztonságos, stb. stb. stb. stb. Tehát ez a... a nép is örül, de a nép mindjárt fűz is hozzá kommentált, a népet nagyon lehet bírni egyébként, és a nép azt kérdezi öntől úgy, hogy polgi. Én ezt korábban valamelyik szociálista polgármesternél hallottam először, hogy polginak szólítják, ebben van valami borzalmas, nem? Én kedves gondolom, az a polgármester az együtt hosszúj, esztörőj, meg, meg, meg, meg nagyon hivatalos. Engem nem hivatalos. Miniszterelnöket még sose hívták Mininek, de mindegy, jó, rendben van. De azt akarom öntől kérdezni, ugye mindjárt itt van az első ember, itt legalábbis momentán az első ember, aki azt kérdezi, hogy igaz-e, hogy egy bal és angol csapat viszi el az Újpest edzőjét? Hát egyrészt a hír, ha jól tudom, nem igaz, talán más másik kérdésre be, beírtam, mondjuk ahhoz, ahhoz szoktam úgy néha ragaszkodni, van, nem tudom, hogy most is -e követni ezt a példát, hogy a témához nem illő kérdéseket azt úgy ignorálom, mert én azt gondolom, hogy egy úr park kapcsolatban nem az új test. hát a népet nem lehet megakadályozni abban, hogy szabadon asszociáljon? <t studies> Nyilván. Ja igen, mert hogy ott van egy sportpálya, ami lila burkolatú, és lilafehér kerítésű, akkor az lilafehér a klub, és a klubnak egyre. Végül is jogos, jogos, jogos. Szabad a -e, szociálócióval bárhová el tudunk jutni. Én úgy tudom, hogy nem igazán hír, legalábbis egy londoni internetes. Oké, okay, rendben van, akkor a kérdés az, hogy mikor lesz az ugróparki játszótérnek az átadása, tehát hogy mikor veszik igénybe a gyerekek. Hát szerintem heteken belül, már az időjárás úgy is szigorúbb lesz ebben, tehát hogy, hogy, hogy szerintem március előtt ezt úgyhogy nagyon használni, vagy tudják. A lányomnak egyszer a kezé, mint hogy most is volt, 45612 ilyen karszal a különböző fesztiválok és egyéb belépők, majd egyszer levágta, és ott sokkal fehérebb volt a bőr, és megkérdezte tőlem, hogy apa Látsz rajtam valami változást, és én máig szégyellem, most biztos nagyon lejáratom magam, és mondtam, hogy semmit, és aztán nagyon el is röhögtem magam, meg el is szégyeltem magam, amikor, maga, amikor elmesélte, hogy mit kellett volna látnom. Most ugyanígy vagyok önnel, ugye nem régen egymás vendégszeretetét élveztük, és ugye ő megváltoztatta a borítóképét, és most azon gondolkodom, hogy ezt a tízezret én láttam, -e? mert ami előtte volt, azt láttam, hogy most tényleg tízezer van-e ott, és hogyha igen, akkor mit jelent, és ha nem, akkor miért változtatta meg a borítóképét, segítsen nekem, de ne alázzuk. Meg. Nem, nem, nem, nem, nem, elértem a követőt. Ugye követőt. Ah. Nekem olyan oldalon van ilyen egy nyilvános page, vagy hát oldal, mert nem az. most a személyes profil is elkezdtem használni, az csak arra, hogy, hogy bővítsük a, a kommunikációs lehetőségeket, de egyelőre még nem, nincs volt semmilyen igazi történés, hanem ezen az úgynevezett hivatalos oldalon folyik a, a, a, a kommunikáció és ennek az oldalnak, a lájkolóinak, követőinek száma átlóztatnék ez es hatát, és ezt ünnepeltem meg ezzel a borítóképvel. Báskai Jánosnak is felvetettem, önnek is felvettem, de másféleképpen fogalmazok, tapasztalhatja a főváros és a miniszterelnökség, a főváros és a miniszterelnök úr, közötti kötélharcot, ami önt egyébként egészen másolva a vonatkozásban érinti, mint Arlós István, hiszen ő egyébként tudtam, hogy nem Fidesztag, ön Fidesztag. Mit gondol arról, ami itt most az ön pártja vezetése, illetőleg az önkormányzatiság és az önkormányzatok, az önkormányzításág az talán túl elméleti, tehát hogy most ez a, ez a kötélharc, ami sajnos számomra azért nem e tehát azért nem egy egyértelmű kötélharc, mert több kötélharc folyik párhuzamosan, és egyik eredménye kioltja a másikét, a Mahir City poster és a, az agglomeráció közlekedése semmilyen vonatkozásban nem egybevethető, de a, a, a, a, az, a, az egybefüggő és következetes együttműködést Eleve nem teszi lehetővé, ön érti-e azt, ami a fővárossal kapcsolatban itt most a politikai döntéshozók fejében van, vagy ezt átugorjuk ezt a kérdést, vagy nem érdekli, vagy C, vagy D. Vagy e? Hát ny ny ny ny nyilván nem mondhatom azt, hogy nem érdekel, nem csak azért, mert hogy az hogy hangozna a fővárosi képviselőként és egy, egy elég nagy városi polgármestereként. De azt sem mondhatom, hogy egészen tisztán látom és világosan értem, hogy miről van szó. Egy olyan, én olyan furcsa helyzetet érzékelek, amelyben a főpolgármesternek teljesen igaza van a tekintetben, hogy, hogy ha az önkormányzati törvény nyíltan és világosan fogalmaz, hogy az települési önkormányzatnak, vagy az ott esetben a fővárosi önkormányzatnak a közigazgatási határán belül kell és feladata megszervezni a közösségi közlekedést, akkor hogyha ez a közlekedés, legyen az busz, legyen az hív, legyen az bármilyen más közlekedési eszköz, az agglomerációt is kiszolgálja, akkor annak a finanszírozását rendezni kell. Az a vita, az mindenféleképpen méltatlan, ami a minisztériummal zajlik, hogy akkor most ki lett nem lett kifizetve, hogyan lett kifizetve, mikor lett kifizetve, az fedezi a költségeket, jó-e vagy előnyös a szerződés. Ezeket szerintem aztán tényleg nem, hogy nyilvánosan kell megvitatni, pláne nem azt, hogy mondjuk piros a lámpa vagy zöld, mert az viszonylag egyértelmű, tehát szerintem két könyvelő leülésekor akkor egyezteti a számokat, tehát ez a része szerintem méltatlan. A másik fele pedig az, hogy a mindenkori kormányzat, is most már azért egy picit lassan meg lehet érteni a kormányzatoknak a hozzáállását, és egy kicsit nagyobb időségba, vagy időtávlatba helyezem ki a dolgot, emlékezzünk vissza hogy a főváros és a mindenkori kormányok 1990 óta a viszonyát, vagy a fő kérdését mindig is a BKV finanszírozással jelentette. Akár Demszki Gábornak hívták a főpolgármestert, és akárhogy a miniszterelnököt, vagy akár is Istvánnak hívják a főpolgármestert, és, és Ormán Viktornak a miniszterelnököt, nagyjából úgy tűnik, mintha a fővárosban semmi más nem lenne, és a főváros egyetlen egy problémája lenne, hogy az a 280-320 milliárdos Költségvetésében az a 15-25 milliárd forint hiányozza a BKV-hoz, és csak erről szól a dolog. És nyilvánvalóan nehéz megérteni azt a mindenkori kormányoknak, hogy hogyan van az, hogy van egy ekkora rendszer, amelyben hogy-hogy nem a vége mindig csak a BKV-re nem jut. És akkor az ember persze jogba teszi fel a kérdést, hogy, hogy, hogy, hogy hát lehet, hogy ezzel a közösségi közlekedésben van a legnagyobb zsarolási potenciál, ez érint mindenkinek a mindennapját a legjobban és ebből adódik egy olyan mellébeszélés, vagy egymás melletti elbeszélés, amit, amit most úgy tűnik, hogy, hogy, hogy a keleténi negyek hullámokat kovar. Nagyon szépen köszönöm a közleműködést. Ha csak nem akar ön, önmagától valamit elmondanak, a jövő héten folytatjuk. Nem, én csak azt mondanám, hogy köszönöm mindenkinek, aki támogatta a Facebook oldalam, mármint hogy like vagy követi az oldalamat, most már a 15 ezer a következő cél lehet csatlakozni. Ajánlom mindenkinek, sok-sok hasznos információt lehet onnan megtudni. Hajrá! Hajrá. Szép napot minden... Önnek is, Wintermontel Zsoltot hallotta. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta.